Частина четверта. Дах світу. Розділ 18. На захід. Що запам'яталося найкраще з цієї суботи, була не поїздка з Бостона до мотелю «Корона», бо четверо людей у паркетному джипі Джона Далтона майже не розмовляли. Мовчанка не була незручною, ворожою чи дражливою. Тихі собі люди, яким є дуже багато про що подумати, але зовсім небагато, чого збіса сказати. Що він запам'ятав найкраще – це те, що трапилося, коли вони прибули на місце свого призначення. Ден знав, що вона чекає, бо перебував з нею в контакті більшу частину поїздки, балакаючи зручним для них способом – половина словами, половина картинками. Коли вони під'їхали, вона сиділа на задньому бампері старого пікапа Біллі. Побачивши їх, вона підхопилася і замахала руками. Цієї миті вже стончений хмарний покрив розірвався – і її висвітило променем сонця. Це було так, ніби Бог подав їй свою високу п'ятірку. Люсі видала схлип, майже скрикнула. Ремінь безпеки на собі та свої двері вона відкрила раніше, аніж Джон встиг зовсім зупинити сабурбен. За п'ять секунд Люсі вже тримала в обіймах дочку, цілуючи верхівку її голови. Найкраще, що вона могла зробити з абреним обличчям, зануреним між її грудей. Тепер сонце висвічувало їх разом. «Воз'єднання матері й дочки», – подумав Ден. Породжена цим, посмішка вчувалася йому дивною на власнім обличчі. Доволі довгий час уже минув між посмішками. Люсі з Девідом хотіли зразу ж вести Абру до Ньюгемпширу. Ден не вбачав у цьому проблеми, але тепер, коли вони опинилися всі разом, їм треба було побалакати в шістьох. Жирний парубок з кінським хвостом знову був на своєму місці. Сьогодні замість порно він дивився бої в закритій клітці. Він радо подовжив їм оренду номер 24. Йому було байдуже, ночуватимуть вони там чи ні. Білі з'їздив у Краунвілл, завдавши собі клопоту купити піцу. Потім вони сілися і Ден із Заброю заговорили по черзі, розповідаючи іншим про те, що відбулося і що ще мусить відбутися. Якщо все йтиме так, як вони сподівалися, тобто «Ні», – відразу ж оголосила Люсі, – «це дуже, це аж надто небезпечно для обох вас». Джун продемонстрував похмуру усмішку. Найнебезпечнішим було би проігнорувати цих… цих створінь. Роза ж сказала, якщо Абра не приїде до неї, вона сама приїде до Абри. У неї, типу, на ній фіксація докинув Біллі, вибираючи собі шматок піци з пепероні і грибами. Повсюдно бува з усякими божевільними. Щоб це знати, достатньо лише дивитися доктора Філа». Люсі зафіксувала на дочці свій докірливий погляд. «Ти її роз'ятрила. Це вже само по собі небезпечно було робити, але коли вона матиме можливість заспокоїтися...» Хоча ніхто її не перебивав, Люсі замовкла на півреченні. «Мабуть, подумалось, Дену сама почула, як неправдоподібно це прозвучало промовленим у голос. «Вони не зупиняться, ма», – сказала Абра. «Вона не зупиниться». «Абра перебуватиме в достатній безпеці», – сказав Ден. «Там є таке щось на кшталт колеса. Я не знаю, яким чином це пояснити краще. Якщо справи підуть на зле, якщо вони підуть в неправильному напрямку, Абра скористається колесом, щоб забратися звідти. Відступити. Вона мені це пообіцяла». «Так і є», – запевнила Абра. «Я пообіцяла». Ден вперся в неї жорстким поглядом. «І ти дотримаєшся своєї обіцянки, чи не так?» Так, сказала Абра, голосом доволі твердим, хоча й з очевидною неохотою дотримаюся. Не забуваємо про всіх інших дітей, сказав Джон. Нам ніколи не взнати, скільки їх занапастив цей правдивий вузол за довгі роки сотні, мабуть. Ден подумав якщо вони живуть аж так довго, як вважає Абра, рахувати треба на тисячі. Він сказав або скількох вони ще занапастять, навіть якщо залишать у спокої Абра. «Вони хочуть запопасти мене, бо думають, що я можу зцілити той їхній кір», – сказала Абра. «Дупомозки!» «Тримайтеся культурної мови, міс», – спромовила Люсі, проте неуважно. Вона взяла останній шматок піци, подивилася на неї і кинула назад до коробки. «Мені байдуже до інших дітей, мені не байдуже Абра. Я розумію, як жахливо це звучить, але це правда. Ти б зовсім інакше почувалася, якби побачила всі ті маленькі фотографії в шопері», – сказала Абра. Вони не виходять у мене з голови, вони сняться мені інколи. Якби ця жінка мала бодай половину мозку, вона би зрозуміла, що Абра не приїде сама одна, – сказав Девід. Як це вона полетить до Денвера, а там орендує собі автомобіль? Тринадцятирічна дитина?» І напівжартома, поглянувши на дочку, додав. «Дупомозки», – Ден сказав. Після того, що трапилося в Клауд гепі, Роза вже знає, що Абра має певних друзів. «Чого вона не знає, це того, що принаймні один з них також має сяйво». Він поглянув на Абру за підтвердженням. Вона кивнула. «Послухайте, Дейве, Люсі, разом, я гадаю, я і Абра зможемо покласти край цій...» Він нашукував правильне слово і знайшов тільки одне, що сюди личило. «Цій чумі. Будь-хто з нас сам один...» Він похитав головою. «Крім того, – почала Абра, – ви з татом насправді не в змозі мене зупинити. Ви можете замкнути мене в моїй кімнаті, але ви не можете замкнути мою голову». Люсі подарувала їй вбивчий погляд, той, що його матері приберігають спеціально для бунтівних юних дочок. Цей погляд завжди діяв на Абру, навіть коли вона бувала в геть розлюченому стані, але не цього разу. Та відповіла матері своїм спокійним поглядом сповненим печалі, від якої в Люсі захололо серце. Дей взяв Люсі за руку. Я гадаю, це мусить бути зроблено. У кімнаті повисла тиша. Порушила її абра. Якщо ніхто не хоче більше піци, то цей останній шматок з'їм я. Я так зголодніла. Вони поверталися до цього кілька разів. Було пару моментів, коли підвищувалися голоси. Але кінець кінцем все було сказано. Окрім як виявилося однієї речі. Коли вони покинули кімнату, Біллі відмовився сідати до Джонового Сабурбена. «Я їду», – сказав він Дену. «Біллі, я тобі вдячний за такий намір, але це негодяща ідея. Моя машина, мої правила. Крім того, ти справді віриш, що сам доїдеш до Колорадської Верховини в тень у понеділок? Не сміши мене, ти виглядаєш як гімно на паличці, Ден сказав. За останній час вже кілька людей мені про це казали, але ніхто не висловлювався так елегантно. Біллі не посміхнувся. «Я зможу тобі допомогти. Най я старий, але ж не мертвий». «Візьмемо його», – сказала Абра. «Він правий». Ден подивився на неї прискіпливо. «Ти дещо знаєш, Абра. Відповідь була миттєвою. «Ні, я відчуваю дещо». Ден від цього було достатньо. Він розкрив руки, і Абра міцно його обійняла, притиснувшись щокою йому до грудей. Ден міг би її отак тримати ще довго, але нарешті відпустив і зробив крок назад. «Даси мені знати, дядько Дене, коли вже будеш близько, і я прийду». «Тільки короткі доторки пам'ятаєш?» Замість думки словами вона послала йому картинку. Протипожежний детектор диму попискує, як то вони роблять, коли в них треба поміняти батарейки. Вона добре запам'ятала. Підходячи до машини, Абра сказала своєму батькові. Нам треба зупинитися десь дорогою, щоб купити листівку з побажанням одужання. Джулі Крос зламала собі вчора зап'ясток на футбольному тренуванні. Він насупив брови. Звідки ти знаєш? Знаю, відповіла вона. Він ласкаво смикнув дочку за одну з її кісок. Ти насправді завжди це вміла робити, а геш? Я не розумію, чому ти просто не сказала нам про це, а, бадоцю? Ден, який виріс із сяйвом, міг би відповісти на це запитання. Інколи батьків треба оберігати. Отже, вони роз'їхались. Паркетний джип вирушив на схід, а вантажний пікап на захід, з Біллі за кермом. Ден спитав. «Біллі, ти дійсно в повнім порядку, щоб вести машину?» «Після того, як проспав усю минулу ніч?» «Серце моє, я можу довести її хоч до Каліфорнії!» «Ти знаєш, як нам їхати?» «Я купив дорожній атлас у місті, поки чекав на піцу. Отже, ти вирішив ще тоді, ти знав, що плануємо ми з Аброю. Ну, типу того. Коли захочеш, щоб я тебе змінив, тільки крик не сказав Ден і негайно ж заснув, притулившись головою до пасажирського вікна. Він провалювався у дедалі глибшу прірву неприємних видінь. Спершу живоплотові тварини з оверлуку, які рухалися, коли на них не дивишся. За ними згодом місіс Мессі з номера 217, яка тут була в посадженому на Бакір-циліндрі. Все ще, падаючи, він знову повернувся на битву при Клауд-Гепі. Тільки цього разу, увірвавшись до Віннебаго, він побачив там абру на підлозі з перерізаним горлом, і Роза стояла над нею з відкритою, скрапуючою бритвою. Роза побачила Дена, і нижня частина її обличчя розпливлася в зухвалій усмішці, серед якої блимнув єдиний довгий зуб. «Я їй казала, що все закінчиться саме таким чином, але вона не слухала». – промовила Роза. – Діти так рідко бувають слухняними. Нижче всього цього була вже лише темрява. Прокинувся він у присмирку, серед якого тільки бігла пунктиром біла смуга. Вони їхали по якійсь міжштатній автотрасі. «Довго я проспав. Біллі поглянув собі на годинник. – Доволі довгенько, краще почуваєшся. – Так. Це було так і не так. Голова в нього була ясною, але шлунок горів як пекло». Згадавши те, що він побачив сьогодні вранці у дзеркалі, він цьому не здивувався. «Де ми?» «За сто миль східніше Цинцинаті, плюс-мінус. Ти проспав дві заправки, а хропіїв як?» Ден сів прямо. «Ми вже аж вогаю? Господи Ісусе, котра зараз година?» Біллі поглянув собі на годинник. «Чверть по шостій. Невелике діло, рух легкий, дощу нема». «Здається мені, ще й Янгол якийсь їде разом з нами». «Ну, давай знайдемо якийсь мотель, тобі її треба поспати, а мені хочеться в туалет. Буду мочитися, як той біговий кінь». «Нема дива». Біллі завернув на наступний з'їзд, перед яким були знаки, що оголошували про пальне, їжу і мотелі. Під'їхавши до Венді, він пішов купити пару бургерів, поки Ден збігає до туалету». Коли вони знову залізли до пікапа, Ден відкусив раз від свого подвійного, оклав гамбургер назад до пакета і боязко відцьорбнув кавово-молочного коктейлю. Тільки таке його шлунок, схоже, міг приймати. Біллі був шокований. «Чоловіче, тобі треба поїсти, що з тобою не так?» Гадаю, піца на сніданок була зайвою ідеєю. А оскільки Біллі не зводив з нього погляду, «Коктейль добрий мені, більше нічого і не треба. Очімо на дорогу, Біллі». Ми нічим не зможемо допомогти Абрі, якщо нас лататимуть в якомусь пункті невідкладної хірургії». Через п'ять хвилин Біллі завів пікап під піддашок «Ферфілд Інна» з блимаючою вивіскою вільні номери над дверима. Двигун він вимкнув, але з машини не вийшов. «Оскільки я ризикую з тобою своїм життям, я хочу знати, командири, що тебе мучить?» Ден мало не нагадав йому, що зголошуватися на ризик було власною ідеєю Біллі – а не його, але це було б несправедливо. Він пояснив. білі слухав у тиші, заповненій тільки його круглими очима. «Ісус, істрибучий», промовив він, коли день закінчив. «Якщо я тільки якось не пропустив цього», зауважив Ден, «у новому заповіті ніде нема про те, як стрибав Ісус. Хоча, гадаю, він міг стрибати, коли був дитиною. Більшість дітей це роблять. Ти будеш нас записувати в готель чи мені цим зайнятися?» Біллі залишився сидіти на своєму місці. «А Абра знає?» – Ден похитав головою. «Могла б, але не буде. Вона знає, що підглядати не гарно. Особливо за тим, хто тобі не байдужий. Вона до цього охоче не більше, ніж до підглядання за власними батьками, коли вони займаються коханням. Ти про це знаєш відтоді, як оте ще сам був малим? Так, інколи ти щось бачиш. Цього не уникнути, але зразу ж відвертаєшся». «А чи довго ти протримаєшся, Денні?» «Якийсь час». Він подумав про тих мух, що ліниво повзали йому по губах, по щуках, по лобі. «Достатньо довго». «А як щодо потім?» «Я почну перейматися цим потім, потому. Один день за раз. Давай на реєструватися, нам треба буде рано виїхати». «А від Абри щось чути?» Ден усміхнувся. «З Аброю все гаразд. Поки що принаймні». Але з нею було не гаразд, чи то не зовсім гаразд. Вона сиділа за столом з уже напівпрочитаним умільцем у руці, намагаючись не дивитися у вікно своєї спальні, щоб раптом не побачити там, як на неї дивиться певна особа. Вона розуміла, що щось не коїться з Деном, і розуміла, що він не хоче, аби вона знала, що з ним. Але її все одно спокушало подивитися, попри всі роки, продовж яких вона навчала себе уникати ПСД – «Приватних справ дорослих». Дві речі її утримували – Одна – це розуміння того, що подобається їй це чи ні, вона зараз нічим не може йому зарадити. Друга – ця сильніша, він може відчути її присутність у своїй голові. Якби так трапилося, він дуже розчарувався б у ній. Та й однаково це в нього, мабуть, замкнене на замок, подумала вона, він дуже сильний. Хоча й не такий сильний, як вона сама. Або, якщо сказати про це в термінах сяйва, не такий яскравий. Вона могла би відкрити його ментальні скриньки і роздивитися на те, що ховалося замкненим всередині них. Але гадала, що такі її дії можуть становити небезпеку для них обох. Якоїсь конкретної підстави для такої думки не малося. Це було просто відчуття. Як те, коли вона відчула, що такі добре буде, якщо містер Фрімен поїде разом з Деном. Але вона йому довіряла. Крім того, може там щось таке, що мусить їм допомогти. Вона дуже на це сподівалася. Справжня надія прутком чить на ластів'ячих крилах. Це була також фраза із Шекспіра. І не дивися також це вікно, не смій. Ні, абсолютно ні, ніколи. І тут же вона подивилася, і там була роза, скалилася на неї з-під того свого посадженого циліндра. Хвилясте мокре волосся, і бліда порцелянова шкіра, і темні шалені очі, і повні червоні губи маскували той єдиний порчений зуб – те ікло. «Ти помреш у криках, сучі дівчиська!» Абра заплющила очі, що сили подумала. «Нема тут, нема, нема, нема тут!» І знову їх відкрила. Оскалене обличчя у вікні зникло. Проте не насправді, десь високо в горах, на даху світу, Роза думала про неї і чекала. У вартість мотельних номерів входив сніданок. Оскільки на нього дивився товариш по подорожі, Ден змусив себе з'їсти трохи пластівців з йогуртом. Біллі виглядав задоволеним. Поки він їх виписував, Ден пішов до туалету. Щойно опинившись всередині, він упав на коліна і виблював усе, що був з'їв. Непереварені пластівці з йогуртом плавали в червоній піні. «Се гаразд?» – запитав Біллі, коли Ден приєднався до нього в фоє. «Нормально», – відповів Ден, – «їдьмо». Згідно з дорожнім атласом Біллі, від Цинценаті до Денвера було приблизно 12 сотень миль. Сайдвіндер лежав миль десь за 75, західніше по покрученій серпанками, повній різких перепадів дорозі. Дан того суботнього дня якийсь час намагався вести машину, але швидко втомився і знову поступився кермом Біллі. Він заснув, а коли прокинувся, сонце вже сідало. Вони були вже вайові рідному штаті покійного Бреда Тревора. Абро? Він боявся, що відстань може ускладнити ментальний зв'язок чи то й зовсім його унеможливити. Але Абра відповіла миттю і так само потужно, як завжди. Якби вона була радіостанцією, її б трансляційна потужність становила 100 тисяч ватів. Вона була в своїй кімнаті, наклацувала на комп'ютері якесь зі своїх домашніх завдань. Коли він усвідомив, що на колінах у неї зараз лежить її старенький кролик Гоппі, його це потішило і водночас засмутило. Напруженість того, що вони зараз робили – Відсунула Абру в молодший вік, принаймні на емоційному рівні. По широкому каналу, який відкрився між ними, вона це вловила. «Не хвилюйся, за мене я в порядку». «Добре, бо тобі ще треба буде подзвонити». «Так, окей, а з тобою все гаразд?» «Нормально». Вона здогадувалася, як насправді, але більше не питалася, і саме так йому було до вподоби. «А чи ти вже придбав?» Вона прислала картинку. Окей, ні, сьогодні неділя, крамниці закриті». Нова картинка, що змусила його посміхнутися Walmart. Тільки замість стандартної вивіски над ним напис – «Суперсклад Абри». «Там нам не продадуть те, що нам треба, ми знайдемо де інде». «Окей, я гадаю». «Ти знаєш, що їй сказати?» «Так». «Вона намагатиметься втягнути тебе в довгу розмову, намагатиметься вивідувати «Не дозволяй їй». «Я не дозволю. Тоді дай мені знати, після того, щоб я не хвилювався». «Звісно, він ще й як хвилюватиметься. Я подам звістку. Я люблю тебе, дядьку Ден. Я теж тебе люблю». Він намалював цілунок. Абра відповіла своїм, карикатурно великі червоні губи. Він майже відчув їх у себе на щоці, Після цього вона зникла. Біллі зацікавлено дивився на нього. «Ви оце щойно з нею балакали, я вгадав. Справді, балакали. Очі на дорогу, Біллі». «Йо-йо, ти говориш точно, як моя колишня дружина». Біллі вимкнув мигавку повороту, перекинувся на обгінну смугу і почав минати величезний волкий флітвуд «Стрімка стріла». Ден дивився на цей автодім, загадуючись, хто там у ньому всередині, і чи дивляться вони зараз теж крізь свої затемнені вікна. «Я хочу покрити ще миль сто, перш ніж ми станемо десь на ніч», – сказав Біллі. «Це я так собі рахую дасть нам зайву годину, щоб ти міг завтра зробити оту справу». І тоді ми встигнемо на Верховину десь якраз на той час, що ви його з Аброю призначили для ковбойської дуелі. Але в дорогу виїхати нам треба буде ще до світання. Нормально. Ти розумієш, як відбуватиметься справа? Як умекою, як гадано їй відбутися. Біллі кинув на нього погляд. Ти мрій, щоб ті не скористалися біноклями, якщо вони в них є. Як вважаєш, нам вдасться повернутися звідти живими? Скажи мені правду. Якщо відповідь – ні, коли ми станемо на ніч, я замовлю собі найбільший стейк з усіх, які ти тільки міг бачити в своєму житті. Через останній кредитний рахунок компанія MasterCard може ганятися за моїми родичами, але вгадай, що скажу. Нема в мене ніяких родичів. Якщо не рахувати моєї колишньої, але вона, якщо я навіть у вогні горітиму, мене не обісцить, щоб погасити. Ми повернемось, сказав Ден, але прозвучало це мляво. Він почувався занадто хворим, щоб сильно пиндючитися. «Йо, ну тоді, мабуть, я однаково з'їм той стейк. А ти що будеш?» «Гадаю, я зможу трохи супу, тільки зовсім ріденького». Від самої думки про щось густіше за те, крізь що можна прочитати газету, томатний суп-пюре чи грибний з вершками, йому судомило шлунок. «Окей, чому б тобі знову не заплющити очі?» Ден знав, що не зможе глибоко заснути – не важить, наскільки втомленим чи хворим він почувається. Ніяк, поки Абра має справу з тим прадавнім жахом, що має вигляд жінки, але він примудрився задрімати. Доволі пливко, але достатньо плідно, щоб вирости новим сновидінням. Спершу про Оверлук. У сьогоднішній версії був той ліфт, який сам собою їздив посеред ночі. Потім про його племінницю. Цього разу Абра була задушеною шматком електричного дроту. Вона дивилася на Дена виріченими докіливими очима. Надто легко було в них прочитати. «Ти казав, що допоможеш мені. Казав, що мене врятуєш. Де ж ти був?» Абра все відкладала і відкладала те, що мусила зробити. Аж поки не зрозуміла, що мати скоро почне діставати її нагадуваннями про те, що час лягати спати. До школи їй вранці йти не треба, але День все одно мусить бути серйозним. І, можливо, довжелезним буде вечір. Відкладання справ їх тільки погіршує карамія. Це була приповідка Момо. Абра подивилася на своє вікно, мріючи побачити в ньому свою прабабусю замість рози, як би це було хороше. Момс, мені так лячно, промовила вона, але після двох довгих розмірених вдихів вона взяла свій айфон і набрала Overlook Lodge у кемпінгу пролісок, що в штаті Колорадо. Відповів якийсь чоловік, і коли Абра сказала, що їй потрібна Роза, той запитав, хто вона. «Ви знаєте, хто я?» – сказала вона. А тоді з хамською цікавістю, як вона сподівалася. «Ви вже хворієте, містере?» Чоловік на тому кінці – це був лакуза-слім. На це не відповів, але вона почула, як він щось комусь бурмоче. Замить почулася Роза. Знову цілком зібрана, холоднокровна. «Ало, милочко, ти де?» У дорозі відповіла Абра. «Справді?» «Приємно чути, милочка, отже я не мушу очікувати, що номер, з якого ти телефонуєш, матиме код Ньюгемшерського регіону, якщо я перевірю через зірочку 69. матиме», – сказала Абра, – «я дзвоню зі свого мобільного. Тобі спершу треба підрости, до 21-го століття, курво». «Чого ти хочеш?» – голос на тому боці вже погрубшав. «Перевірити, чи ти пам'ятаєш правила», – сказала Абра. «Я буду там завтра о п'ятій». Я буду в старому червоному пікапі. За кермом якого хто? Мій дядько Біллі. Він один із тих, хто був у тій засідці? Він той, хто був зі мною і круком. Припини ставити запитання, закрийся і слухай. Така брутальність, промовила Роза. Він припаркується на дальнім кінці стоянки, під щитом, де напис «Діти годуються безкоштовно, коли перемагають професійні команди з Колорадо». Я бачу, ти заходила на наш веб-сайт. Все приємно. «Чи, може, це твій дядько заходив? Він дуже відважний, що зголосився побути твоїм водієм. Він брат твого батька чи матері? Мугирські сім'ї – моє хобі. Я складаю родинні дерева». Вона намагатиметься випитувати, попереджав її Ден, і який же він був правий. «Яка саме частина з фрази «закрийся і слухай» тобі не зрозуміла? Ти хочеш, щоб це відбулося чи ні? Нема відповіді, тільки вичікувальна мовчанка. «Зловісна вичікувальна мовчанка». З парковки нам буде видно все, сам кемпінг, лодж і дах світу, на вершечку пагорба. Нам з дядьком бажано побачити там, на горі тебе, і натомість людей з твого правдивого вузла, щоб не було видно ніде. Поки ми робитимемо нашу справу, вони мусять сидіти у тій вашій громадській будівлі, у великій залі, второпала? Дядько Біллі не може дізнатися, чи сидять усі вони там, де мусять, але я знатиму. Якщо, бодай, єдиного з них я помічу деінде, ми їдемо геть. «Твій дядько залишиться сидіти у своєму пікапі? Ні. Це я сидітиму в пікапі, допоки ми не переконаємося, що все гаразд. Потім він сяде знову в машину, а я піду до тебе. Я не бажаю, щоб він із близька наближався до тебе. Гаразд, милочка, все буде, як ти скажеш. Ні, не буде, ти брешеш. Але ж те саме робила ябра, отже, загалом, вони були квит. Я маю одне дуже важливе запитання, милочка, люб'язно промовила Роза. Абро мало не перепитала, про що, але потім згадала поради свого дядька. Свого справжнього дядька. Одне запитання вже ж, яке підведе до іншого, ще іншого і ще іншого. «Вдавися ним!» – кинула вона і відімкнулась. У неї почали тремтіти пальці. Потім ноги, лікті, плечі. «Абро!» Це мама гукає знизу, від підніжжя сходів. Вона все відчуває, нехай трішечки, але все одно відчуває. Що це, суто материнське чи це сяйво? «Серденько, з тобою все гаразд?» «Нормально, ма. Вже збираюсь лягати до ліжка. Десять хвилин, потім ми зайдемо з поцілунками на добраніч, щоб була вже в піжамі. Буду». «Якби вони тільки знали, з ким я щойно розмовляла, – подумала Абра. Але вони не знають. Вони тільки думають, ніби розуміють, що відбувається. Вона тут, у своїй спальні, всі двері і вікна в будинку замкнені, і вони вірять, що таким чином вона перебуває в безпеці. навіть батько котрий на власні очі бачив правдивий вузол у дії. Але розуміє Ден. Вона заплющила очі і сягнула по нього. Ден з Біллі стояли під піддашком чергового мотелю. І все ще жодної звістки від абри, Це було погано. «Ходімо, командире», – сказав Біллі. «Ну, ма заходь уже досередини і...» Аж тут вона з'явилася. «Слава Богу!» Тихо хвилинку мовив Ден і почав слухати. За дві хвилини він обернувся до Біллі, який подумав, що ця усмішка на обличчі знову зробила його схожим на Дена Торенса. «Це вона була?» «Так». «Ну і як воно там пройшло?» «Абра сказала, що все пройшло нормально, ми в ділі». «А ніяких розпитувань про мене?» «Тільки про те, з якого ти боку родини. Слухай, Біллі, вигадка з дядьком була помилкою. Ти надто старий, щоб бути братом Люсі чи Девіда. Коли ми зупинимося завтра зробити нашу справу...» Тобі треба купити якісь сонячні окуляри, великі, і натягнути оцей круглий картуз на голову аж до вух, щоб не показувати своє сиве волосся. Може мені придбати собі тільки для чоловіків, поки мене не вигнали з діла? Не знущайся з мене, ти, старий пердун. Біллі задоволено посміхнувся. Ходімо реєструватися та щось поїмо, ти на вид покращав, схоже, зможеш на правду щось і з'їсти. Суп, сказав Ден, нема сенсу тиснути на мою вдачу. «Суп, правильно. Він з'їв його весь. Повільно. І нагадуючи собі, що менш ніж за 24 години це в той чи інший бік, але мусить завершитися, спромігся втримати той суп усередині. Вони вечеряли в кімнаті Біллі, і коли нарешті поїли, Ден розпластався на килимі. Це, бодай, трішечки полегшувало біль у його нутрощах. «Що це?» – спитав Біллі. «Який сорт отого лайна з йогі?» «Точно. Я навчився цього з коміксів про йогі-ведмедя». «Повтори мені все знову». «Я все пам'ятаю, командири, не турбуйся, ти зараз почав говорити голосом Кейсі Кінгслі». «Лячно навіть подумати. А тепер повтори мені все знову». Абра починає попискувати поблизу Денвера. Якщо в них є хтось, хто вміє слухати, вони знатимуть, що вона їде. І що вона вже поблизу. «Ми приїжджаємо в Сайдвіндер раніше, скажімо, не о п'ятій, а о четвертій». І їдемо просто дорогою до того кемпінгу. Нашого пікапа вони не побачать, якщо не виставлять вартових на шосе, тобто. Я не думаю, щоб вони їх виставили. Денові згадався черговий афорізм АА. Нам не підвладні інші люди, місцини і речі. Як і в більшості золотих алкосамородків, у цьому також було 70% правди і 30% порожнього бла-бла-бла. У будь-якому разі ми не можемо все проконтролювати. Давай далі. «Приблизно за милю далі по дорозі там є пікнікова галявина. Ти ходив туди пару разів зі своєю мамою ще до того, як вас засипало снігом на всю зиму». Біллі на секунду замовк. «Тільки ти і вона? І ніколи твій тато?» Він писав. «Працював над п'єсою. Продовжуй». Біллі продовжив. Ден уважно його вислухав і потім кивнув. «Гаразд. Ти все пам'ятаєш?» «А я хіба не казав?» «А тепер я можу поставити запитання?» «Звичайно». Завтра в день ти ще будеш здатен пройти пішки милю? Буду. Нехай би. Завдяки ранньому старту четверта ранку задовго до першого світла Ден Торренс і Біллі Фрімен почали бачити затягнутий хмарою обрії вже о дев'ятій. Десь по годині, коли сіро-синя хмара розчинилася, набувши форми гірського хребта, вони зупинилися в колорадському містечку Мартенвілл. Там на короткій і здебільшого пустельній головній вулиці – Ден побачив те, на що сподівався, ба навіть краще – крамницю дитячого одягу під назвою «Дитячі товари». За півкварталу далі між ломбардом і запелюженого вигляду закладом «Відеоекспрес» із приклеєним до вітрини оголошенням «Закриваємося, розпродаємо геть усе за найнижчими цінами» стояла аптека «Мартенвільські ліки» і тощо. Ден послав туди Біллі, щоб той купив собі сонячні окуляри, а сам переступив поріг дитячих товарів. Усередині вчувалися безщасні вібрації втрачених надій. Він був єдиним клієнтом. Ось вона чиясь гарна ідея, що пішла прахом. Либонь завдяки тим великим коробкам торговельних центрів у Стерлінгу і Форт-Моргані. «Навіщо купувати у містечку, коли перед початком навчального року ти можеш проїхатися трішки машиною і знайти дешевші штанці чи сукинки. Ну то і що з того, що їх пошито в Мексиці або Костариці?» Втомленого вигляду жінка з утомленого вигляду зачіскою вийшла з підсобки за прилавок і всміхнулася Дену втомленого вигляду посмішкою. Запитала, чи може вона йому чимось допомогти. Ден сказав, що зможе. Коли він розповів цій жінці, що йому потрібно, очі в неї зробилися круглими. «Я розумію, це незвична річ, – сказав Ден, – але згляньтеся на мене наразі. Я заплачу готівкою». Він отримав те, що хотів. У маленьких, відлеглих від великих автомагістралей і крамничках, втрачених надії слово на G, може провести далеко. Коли вони наближалися до Денвера, Денс сконтактувався з Аброю. Він заплющив очі і візуалізував їм обом знане колесо. У містечку Еністон те саме зробила Абра. Цього разу було легше. Коли він знову розплющив очі, вони дивилися поза Галявину, за будинком Стоунів на блискучу під полуденним сонцем річку Сако. Абра розплющила свої на панораму скелястих гір. «Вау, дядько Біллі, вони такі красиві, правда ж?» Біллі поглянув на чоловіка, що сидів з ним поруч. Ден сидів, схрестивши ноги абсолютно невластивим йому манером, погойдуючи ступнею. Колір повернувся йому на щоки, і в очах світилася така яскрава ясність, якої там не спостерігалася всю їхню дорогу на захід. «А вже ж такі красиві!» – серденько промовив він. Ден посміхнувся і заплющив очі. Коли він їх розкрив знову, здоровий рум'янець, що його була принесла на його обличчя Абра, поблякнув, Мов, троянда без води подумав Біллі. «Щось було?» – опискування, – відповів Ден. Він усміхнувся знову, але цього разу втомлено. Як протипожежний детектор, коли в ньому треба поміняти батарейку. Ти гадаєш, вони його почули? Я дуже сподіваюся на це відповів Ден. Роза міряла кроками простір вздовж свого «Ерф Крузера», коли бігом прибіг Мітка Чарлі. Цього ранку правдиві прийняли духу, на це пішли всі балони, окрім одного, що залишився в її сейфі. І тепер, додавши до того, що вона впродовж останньої пари днів приймала сама, Роза почувалася занадто наелектризованою, щоб навіть думати про те, аби сидіти. «Що?» – запитала вона. «Розкажи мені щось хороше». Я вловив її. Як тобі це, хороше? Сам наелектризований, Чарлі вхопив Розу за руки і закружляв, аж спурхнуло її волосся. Я її вловив всього лиш на кілька секунд, але це була вона. Ти бачив її дядька? Ні, вона дивилася крізь лобове скло на гори, сказала, що вони красиві. Вони красиві, погодилася Роза. Усмішка розповзалася на її губах. Хіба ти з цим не згодний, Чарлі? І він також сказав, що вони красиві. Вони їдуть сюди, Розі. Вони насправді їдуть. Вона взнала, що ти там був. Чарлі її відпустив, насуплений. Напевно, я сказати не можу. Дідо той, либонь, міг би. Скажи мені просто, як ти вважаєш? Мабуть, ні. Цього мені наразі достатньо. Піди кудись у тихе місце, кудись, де ти зможеш зосередитися, і ніхто тобі не заважатиме. Сиди і слухай. Якщо, коли... «Ти вловиш її знову, дай мені знати, і я не хочу втрачати її слід, якщо можу цьому зарадити. Якщо тобі потрібно ще духу, тільки скажи, я трішки приберегла». «Ні-ні, мені нормально, я слухатиму, я прислухатимуся, що сили». Мітка Чарлі видав доволі дикий регіт і чкурнув геть. Роза подумала, що він не має уявлення, куди саме побіг, та їй це було байдуже, аби лише він слухав. Опівдні Ден і збіллі вже були біля підніжжя схожих на праски флатеронів. Дивлячись, як дедалі ближчають скелясті гори, Ден думав про всі ті довгі роки своїх блукань, коли він їх уникав. Це, в свою чергу, нагадало йому якийсь нібито вірш, де йдеться про те, як ти можеш втікати роками, а в кінці завжди опиняєшся сам на саме з собою в якомусь готельному номері з голою лампочкою, що звисає на дроті зі стелі, і револьвером, що лежить на столі. Оскільки час ще мався, вони звернули з прямої автостради і заїхали в Боулдер. Біллі був голодним, Ден – ні, але йому було цікаво. Біллі зупинив пікап на стоянці біля закладу з сендвічами. Та коли він спитав у Дена, що йому купити, той лише похитав головою. «Точно? У тебе попереду така робота?» «Я поїм, коли все це закінчиться. Ну, тоді...» Біллі зайшов до Сабвею купити собі бафало чікен. Дент сконтактувався з Аброю, колесо обернулося. Писк. Коли Біллі вийшов, Денк кивнув на його загорнутий у папір футлонг. «Потерпи з цим пару хвилин, оскільки ми вже опинилися в Болдері, я хочу на дещо подивитися». Через п'ять хвилин вони були на Арапаго стрит За два будинки від маленького кварталу мутних кафе-барів він попросив Біллі зупинитися. «Можеш поглинати свою курчатину, я недовго». Ден виліз із пікапа і став на потрісканому хіднику, дивлячись на облізлий триповерховий будинок з оголошенням в одному з вікон. Годящий кварт – годні студентські ціни. Галявина лисіла. Бор'ян проростав крізь тріщини на хіднику. Він сумнівався, що цей квартал зберігся тут, гадаючи, що Арапаго стала тепер вулицею кондомініумів, заселеною заможними мугирями – Котрі п'ють каву зі Старбакса, перевіряють по 10 разів на день свої сторінки у Фейсбуку і твіттерять, як ті осатанілі потіпахи. Але квартал все ще тут і має вигляд, наскільки Ден міг судити, точнісінько такий самий, як тоді, того дня. Піллі приєднався до нього зі своїм сендвічем у руці. У нас попереду ще 75 миль, Денна. Краще б нам устигнути перевезти наші сраки через перевал. Правильно погодився Ден. А тоді знову почав дивитися на будинок, з якого облущувалася зелена фарба. Якось тут був жив один маленький хлопчик. Якось він був сидів на цьому самому відтинку бордюру, де зараз стоїть, жуючи свій курячий футлонг, Біллі Фрімен. Маленький хлопчик чекав свого тата, коли той повернеться зі співбесіди, що роботи в готелі Оверлук. У нього був бальсовий планер, у того маленького хлопчика, але з понівеченим крилом. Хоча нічого страшного. Ось тато приїде додому, він його полагодить стрічкою і клеєм, а потім, можливо, вони запускатимуть його разом. Його тато був моторошною людиною, але як же сильно той маленький хлопчик його любив. Ден сказав, «Я жив тут з моїми матір'ю і батьком перед тим, як ми переїхали до готелю «Оверлок». Незавидне місце, а вже ж... Я бачив і гірші, з плечима Біллі». Ден також дещо бачив у свої мандрівні роки. Квартиру Діні у Вілмінгтоні, наприклад. Він показав ліворуч, а там у тому напрямку була купа барів. Один з них називався Зламаний барабан. Схоже, модернізація оминула цей район міста, тож він, можливо, і досі там є. Коли ми з батьком були проходили повз нього, він завжди зупинявся і зазирав крізь вітрину, і я відчував, як йому прагнеться зайти до середини. Така була в нього спрага, що й мене робила спраглим. Я пив багато років, щоб вгамувати ту спрагу, але зовсім вона ніколи не зникає. Мій тато знав це навіть тоді. Але ти любив його, я гадаю. Любив. Все ще дивлячись на цей зубожілий, мершавий житловий будинок. Незавидне місце, але Ден не міг не загадуватися, як інакше могло скластися їхнє життя, якби вони залишилися тут. Якби їх не опіймав у свої Тенета оверлок. Він бував і добрим, і поганим, і я любив ці обидві його сторони. Господи, допоможи мені, я гадаю, що і зараз його люблю. І ти, і більшість дітей, сказав Біллі, ви любите своїх рідних і сподіваєтеся на краще. А як ще інакше? Ходімо, Дене, якщо ми хочемо зробити ту справу, мусимо вже їхати». Через півгодини, залишивши Болдер позаду, вони вже дряпалися наверх у скелясті гори.